يو حکم دي وصل ل کافا افا وصل ل کل مایک افا يني كلا نا كلا مایک افا ذي حروفه متصل بلا فاصل راشي نذيب يا لا عملنا اباسي ای ما ته اوی مای کافه کافه بند اولو تا بیلی چې دی چه کم در اوم دا غروب بند کی دا عملنا. عمل نه عمل نیسی کی بیاپس پس دا غینا دی تا او خبر دی نا نیشی ویلی دی تا بیا مبتداو خبر ویلی شي انما ضدون قامون شو انماضدون قامون ان نه پس میم جرما راغې ان دا عمل نهسه کوو بانندکو اوس به انما ضدون خامون وایيو صحیح ده ضدن به نه وایو او ضدون ته به مکتدا وایيو دا دې روزای نو کده انما الہکم الہ واحد انما انا بشر مثلکم اوس دې چې کمونو عمل نشی کولای دا ټول په رجې په واست شي چاپسی طول پوری چی پیوست تشی لیتا لیکن ما لیکن نا لیتا لعل انک ان چی طول پوری پیوست تشی انا بس طول لعمل نسکی خوباسی چا جی کم دنو لیتا لعل عمل ور کرده و لیتا کی وی عمل پاتی چې چی لیتا بیا سرد دینام سکی لا اتماع زدان بیاو ملکي کی لگا سره د پیر 책임دار مار پیسې وی چې واسه شي او بیاو مو له عمل کول شي دې وجه دا رچی دې عمل نشي کوله چې د حروف مشبابه الفیل ظیفو لملي فصل سره بیا دې عمل کولی نشي دې موجدا دا چې شرط پا عمل کدا دی چی دی عمل کې دی پا یوی نوعی پسی با داخلییم اوس بیا دی پا ارچا پستگی لگا حرم علیکم المائتا نو حرم پا فیل وانی شو داخل شو اینما یوها ایلیا کانما یو ساپو نیل بیا پا فیل وانیم سو کی داخلیی بس اختصاص پا نوی واحد پورې را نگه او عمل کولی دې له یمانه مراد مایه زایدا او مایه کافره کمای موصوله ور په یوسته شي کنه مایه څه شي موصوله ور په یوسته شي نو به عمل ننو بس دګ انما سناو کې دوه صاحیرو اینما سنعو که دو ساحر کداما کافوه کنا ما سبی کافوه نبیع سنعو اینما سنعو که دا ساحر پکارو که دا ساحر سنعو دو پارا و مخول بیهیو او برابانی پوشوی کنا و دل تاکی اینما سنعو اینلذی سنعو که دو ساحر دا که دو ساحر خبر دیده اینه دو خبر دې چا د بارا ان دا بارا دا ماموسوله دې ماموسوله د عمل نه یستلې نشي ما کا عمل نه سګي او وصلما بذل حروف مقتل اعمالها وقد جبق العمل او وصلما بذل حروف مقتل په واسطه کې دل لمزار ما په دې حروف وګوره باتي لون کې د عمل د دي دي چې د عمل شي باطل شي وقد قد یو عملو او کړنه کلفاتي کول شي څه شي عمل یعنی لتا کې باطکی دې ډېر ډېرو په انو غیره کې زوفر دي احپشت نه اقوال نقللی خو لا خبر اده شاغ شاز دي اوس شي شاز اغه څه قایدي دي وجائز رفع مقامات فن علی منسوب ان با ان تستکملہ دبل مسالہ ذکر کئ مسالہ دا دا ت په دین نه باندې دا ت په دین نه په سم دین نه باندې چا ته کیږي دا دوه قسمه ده یاو دې قبل مزي خبر او دې نه بعد مزي خبر یاو دې قبل مزي خبر او دې نه بعد مزي خبر مشکلات او شي قبل مزي خبر یعنی دا اولني اسم ده پار خبر تام شوي نه او تاسو شي وشي دغه ځکه چې نصب واجب دی دغه ځکه چې نصب سره واجب این نزيدن وعمرا لزاحبه نه پهنوشو این نزيدن وعمرا وعمرا ته او زهمر په ضد با شوي دی خب شوي دی خوض ل <سؤال> خبر تللی نه دی به که نه نو اوس دل ته چې کمو نه سب شو دی خواجب دی چته پوشي پوسم دی نه قبل مول خبر شوي که نه دویم دی چته پوشي پوسم دی نه با دی بعد یعنی یعنیغاوللي ل خبر شو شو ام شو رستور پسې سراغي هات افراغي لکه ان زيدن ذاهب وعمررن پسې راغي ان زيدن ذاهب وعمر فوزلت عمر ور پسې شو راغي ټيګي جواز واچينې ټيګي جواز چا دي واچينې چدا آتف په پلفظ د اسم نه باندې تا منسوبوندا د رشی منسوب شي په ان زیدن وا اذ ان زیدن لذاهب و عمرو رن هم څه دی چې په لفظ یې سکی آتف کي او کو په محالي ولا سکای آتف کای مرفو مرفو شي مرفو شي هم ته دی ان الله بر من المشرقی نه ووررسولو هو ان الله بر من المشرقی نه وه سر یا د الله لفذا تفکان ووررسو هووي ل سر صحیح او ورسول هو چې دا په سر تب شي ها تب شي هم صده صحی ده هغه محن برفو داام فا اینا آسطن الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدیه و خیر الحدیه حدی, حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد مزیل خبر دیکھنا فا اینا آسطن الحدیثی کتاب اللہ خ... تام شوی دیکھنا ہے تام شوی اوہ اوہ یا تام شوی دیکھنا نو بعد ال اکمال نو اوس فکر انو رفعنا سب دوارے سے دی جایی کونو شوی بلکہ وی رفع صدا اوله ده د کوورهسولو خوو خورآ کې دی فون شويرففه ویل که نه نو داس ش ده اولا پو نه شوي واجه رفع رف اوګما تووفله رووا د رپ وررکول ستا چې کمدننو هغېما تووف ل راچ ته شوي په شوب دی نه باندې خو بعض د ان تک میلاګورې پس د جن نه چغه استکالته شوي راغلی نهغه پر شوی یعنی بعد مزیل خبر نه قبل مزیل خبر ولهقت بان لکن و ان من دون الله تا ولا عل الله وك ان طغى طغى د راتیر حکم شرب د انره او کله نور خروج مشباب الفیلونه فور شو راتیر حکم چات اب جایز په محلو لفظ دواړو دا صرف د ان دې کتبل چاوم نه دی وای ان او لکنہ پتی حکم کې د ان سره یو شان دی سوک سوکو ان او لکنہ دلته کیو په محل او په لپس په دواړو اتابسیوی چایزوی البتا لیتا لا الله او کانا دا ور سره یو شان نه دي یع دد په چې کمدنو ماحل ماحلبانندېله دغهز پو به نه شوي که نه ل او کا نه تا او بعضاسې کلم د خپل حقیقت نه محله لیسه اعتبار پاتینه دي هلته صرف په لفظ زبان یاتف کی په چا کی لتا لعل او کان دی کلام د خلق حقیقت نشکو او با سین شایت ته نه غوښتل کنه کو مقاله کنه لتا لعل غدین شار او کان کې زون رانغه ی یقین نه او با سچاته زون تا نو کلام او با سد خپل حقیقت نا نو دلته کې لا غ محل پاتې <تصفيق> نشو شو صرف په للف بیا ت کېږي محال محل جایز دی او په با <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان او لاکن نه په در واړو کې چې کمو په محل بایا تف شو دی شوي اوق د لا کې نه ان م شوي دی چې کمو په ان سارا سره لا کې نه ان دا دواړور پوسې شوي دي مول بدون ط ولا ال وكان خودي ميقشي و سرليط ولى الله وكنا دا سرملهكم ندي وخوف في ف اللا.